eginalarak supuenio gai aldeki sinadurak bete bait egiten eta bueno ba o formatua da gune urrilla mentzak honse e, proiektu bain aurke gongo dela eta orduan gune bueno, askatzen dugu ba e, fiska bat e, laguntza sinadura bilketa horretan eta bueno karanji jo e, urrillak es bueno irakurri e, bal duta bueno bali ja lurko testu berdin da e, lefo arriskuan eta bueno udala ezatzen zaizkio derezunuan baki bi, bi puntu zabalatu eta bostatzeko Eta bada, erritzaran parte hartzea, arte hartze protesu bat, zabaltzia, bueno, emisi informazia eta bero parte hartze e, protesu hori. Eta erriñan, enteratu, eta da gai bat oso oso portolua, osea, berrezo badintzatuko dura e, murketan, bueno, baduko dura bere luralde zati oso hundi bat, eta eragin agundia dura, oza eragin e, negatibuak, ez, utzaldura dela, e, nekasaritzen, urraldian, e, txezizak eta basarriak aduko dira, bueno, fek zion negatibuak eta garritzen ez. Hormen guen da, ba, banatuko dituguak, eta horri dako ez dian, amara ursinia dura e, kalitzen dira, Hugu batago, den nagia, a ber, eh, gogoioi eta aste hasterako joanian eh, beste roba eh sinadura gehiago orteza, Eta hau bueno, eskatu daguna eh nisikon sinatur horiekin Ba, eh, plenuan eh benuan eh gaia eh, eskeria eta gozkatzia eh batiko bueno, gutu hono ben bisputuko sanetoi eta bigarrena udalaia esarte zaio eh os pues, alegazioa ze eh udala galduko lehituko bereskumena ba bere herria antolatzeko ba, bueno, arte isaldutan besera da eh? Ba, Bera erigintza planak ere egiteko, eta hau, hau nartu ez geho, ja eusko jablarekaren eskutan, e, egunetik plan berezi bat, eta hori da lokerria, vinpulentia, e, eta udalak gainetik dago, ez? Osa, plan hori nartu ez ez duk, egunetan dugu, egunu beharretan, ez? Hor du, bueno, ba, baie, eskatzen den ditugu boskatzeko. Hatzengia eh prengua azpegun hon taldea eta eh oraindik kan pentsateko eh, bueno, ez utzen hartu gai sarean bad ez. Urgin aukera badago prenguan bertan alkateak nahi badu eh euskel se un kultizko gaia desela, hau da eh badute e, prenguan bertan eh gai hori hizidas e, Bueno, saque un CEO en el serbato de God, va eh pentsatu degu bueno, e, oherina etortzia. E, ostegunean da 7 herritan eta bueno, son sartzen ere, va ba, bueno, bizak istuzia gaudela eta ba, bueno, va ba, bizkat eh aldeakekin va ba, presidio dekia, ba, bueno, a ver, a ver se han ergunduak, eh? Se eh antzukizun un aldia dorka, eh? eta, bueno, ba, bentsatz. Ez dakigut ziur, e, gaia, azerakunen plenuan ala ez, baina, bueno, e, horren aurrian, ba, bueno, eroberina dugu, etotzi, eta egun de dugu, ba, oste egun dian, sospiteritan, e... plenola etotzi. Ba, gaur bezala ze, plenoan, banatuko ditugu, azitxa batzuk, eta, pues, erakusteko, ez? Eta, ezatea, ba, ere, o sea... e gohaso legun ondarea galtzea dagoela, ez etorkizunean lezo galditu daitekeela eraban mugatua etaien esku eta bueno, eh zeresanika zer, zer, zer ez se se segitasmoak aztenan, eh, osea hormigoiaztea eh esagutzen duen esagutzen dugu gai, gaitzuisqueta ardia. Orduan, ustego eratzukisun aldia dela ez Hain e, Atletik, baizik eta gure Atletik ere, eh eta bueno, pues e, aleg berezi aina regulan gai hori, es. Ba bueno, eh pero... e, alegazioa eh beres gukatzen zen nerean 15ean, eh eta eh enaurrian ez ono, denberen e, kopuretan dagonia edo arrajatuaagoa edo oraren txapela. E, apenas enteratu da jardia, o sea, goren daiko justu hori bideginan xabartea arraia egiten. Eta horrein dutxatu dute bidea bete, azarroa nomagoztarazde. Eta, bueno, gukentzatu duten, osea, PTP-a horrez e, PTP dagoza berria, osea, horretu gosazte guen dara lagurte edo, etare, e, e, bine eta ere bide ginala guelta honekin, eta hor dunt jaso zian, e, plataforman logistikuan auta, e, sortzimia eta piko aldegazio. Eta horrein berriro gazti dute trangintazioa, baina, bueno, e, plana, esoriagoki jende zaintzat berdinaga da eta ordun pentsatzen denun ba zura e, de berriro aldera silu mordo baitzeko ditan e ordun planteatu denu ba, hau ba, ba, ba, da ba udalatza udalerri susaildu eta hau udala aukerri zailera silu eta bueno ordu, o sea, e, Baina, hau izango da, eh, uste gondeko da horquera bakarra, ze urrungu izango zen naiko gandu, ez? Bidea betetik egitizaten. Errungu izango zen epezkampo, urrungo prenua. Urrungu aia izango zen epezkampo, eh? eh? eh, urrungo prenua, urungu, o sea, da, orain Pues Nol dao beste kontu bat, ere, bere lurrande eskubena antolatzeko aukera hiligintza planean dauka, plan norma zuxiliariotan edo dauka. Eta lezo berriak bereakon hartu zituen jundalako eh, ondela lau uste guztu dut, burde meginintzat eta hori aurrera bateko, bat egiten bat, bat bat urte edo, pasatu zuzen, eh, nolaite berri horretan. Eh, eh, Eskaltu dut informeak, txostenak eta barretabar. Hortu gada, harapzu sinale batzuk, herri batek aurre ikusten dituda, hamar, ba, hogei urtetako perspektifu eta ikuspegire ekin. Horaen urte honartu ziren lezoko herriak, plenoan, e, ba, norma batzu, eta, bueno, ba, horrein eusko kalorientzak egin aigunak inolak ere bat, lezoko, eren garaen honartutako horrein gainetik pasatzen dira guztiz, hori hor duna egitek dute eta hortik kampoko bairun goiteresak edar lezoek hartzen dituzte, eta barte gara, lezoko bere lurrarekiko eskumenak hartzen ditu hori alde batetikak, e, eta bestetik hori ba, norma haietan lezoko ugalako nartutakoa hankat gora botatzen du, oza, ez du, ez du pontuta nartzen. Orduan, gutxiengoa da, berdin duzea alderdi dagoen udalean, banola ere bere eskumenak, erriak, elurra antolaltzeko duen eskumenak dependantzea hori da gurtxienkoa. Eh? Dependantzea, dereko pautzo bezala. Eta, ez nire gara ipatu nahi duen, eh? Zain dela da, urte, onartuz direla sortzea urtetako prozesu bat ondoren, eta lau urte beranduago, ba, ondek egiten duena da, onartutako hori, angazgona bota. eta urgaran egiten Mucho eh, igual aprovechatez de gorena eh, aterri da goela, aterri da goela hasta egiten de go tendegu... ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh? ¿eh?